Ott, rögtön kezdek, volt ott egy nagyon érdekes megjegyzés, két előadást egy száz regényben össze tudok rakni. Volt egy kérdés, hogy mi van, ha játék diktatúra lesz a játék, volt. Illetve most a liberális demokrácia, ugye beszélt az Andrásról a válsága. Ez a játékmester a Ian Banks-től, pont akit így, így mondtam, aki azt mutatja a könyvben, hogy egy magas liberális demokráciába jövőben, demokráciába érkező utazó, a főhős, a kultúra utazó, nem egy olyan vidékre, egy olyan bolygóra, ahol az tisztségeket egy nagyon bonyolult játékmechanizmus folyamán választják ki. Aki a játék belőre jut, egyre kap. És ugye a regében a legmegdöbbentőbb része az, hogy amikor a fős legyőzi az egyik ilyen már magasrangú játékos, akkor az milyen ö, trónfosztásként él meg az, hogy, hogy kiesik a társadalom azon szintjéről. Hát ez gyerekes dolog volt, hogy rögtön egy könyv jutott eszembe ezekről, amit mondhatok. <tos> Csak kérdéseket a közvetség Több szeretném válaszolni. Nem gondolom, egyébként, ez most egy teljesen elkezdő kutyatni kérdés, hogy, hogy ez a kulturális az egyébként pont azt, azt teszi, amit az ember állandó járól is egy tenni, hogy, hogy kiveszi azt az objektív irányítást. A, az emberek meg a társadalmi szervezetek kezéből is odaadja ezeknek a szuper számítógépeknek, amik aztán sapkoznak vannin, meg virágokat, meg háblúgat ívnak, és, és akkor végül is rájuk olyan viszó Isten helyet. Tehát igazából én ezt látom ezeknek a könyökben, és ez volt nagyon kieblendító, ezt számítva azt a, azt a rengeteg ilyen hihetetlen galaktívus mértű föltelemet, amit aztán fogjutottak még a vállék. Most a, a játékmester gondolsz, vagy általában? Nem a kultúlumniverzuma, a játék. Ja, a Azt ne felejtsd el, hogy ezt a, a jó science fiction regény, az ugye metaforikus. Ezt, ezt pont a New Wave hozta vissza, amiről beszéltem, hogy nagyon szép az, hogy tényleg arról írunk, hogy az ember majd eléri a Holdat, Marsot, Jupitert és a többit. ez hülyeség menni a gázból, a hülyeség lenne leszállni de igazából az a jó science fiction regény, ami a, ami a felszínen lévő történet mögött valamit mond. Hogyha, ha a kultúrumvérzumot nézed, az nem más, mint tényleg a liberális demokrácia hogyan viselkedik bizonyos helyzetekbe, illetve hát a könyv a a szellemes típus, miatt tele van ilyen értékítélette a társadalomról. Csak hát ugye azt csinálja, hogy ez becsomagolja egy nagy kalandba, amit élvezetes olvasni. Hát igazából nem azt csinálja, hogy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 De mindig rólunk szól, lájámos jó science fiction, az, az mindig a, arról szól, hogy egy kicsit félünk a jövőtől, és, és valamilyen szempontból megvizsgáljuk, hogy most mitől is félünk tulajdonképpen. Hát már mint amikor éppen félünk tőle, nem? Hát, amikor félünk tőle, igen. Mert hogy az, az kezdődött, hogy nem félünk tőle, mondjuk a felvilágosulás felén. Ja, hát igen, azóta sok víz lefogyt. Na, <gül> mi lesz a következő hullám, hogyha most uh, van ez a kicsit sötétké, tehát meg egy kis hagyogás mellé? Igen. Hát ezt Ezekre mellett. Tessék, Igen, De nagyon, nagyon vicces volt, hogy a, amikor az előadó volt, akkor gondoltam, hogy a vészlencet, amit beraktam az apokalipszis történeteket, azt így lehetne egy Magyarország külön száma. Hát, hát. Most a science fiction, a kortárs science fiction, és mindig az angol science-ra gondolok, mert ők viszik a prima, akár tetszik nekünk, akár nem. Sok, sok magyarnak ez nem tetszik. Egy íróknak, tehát a Magyar Science Fiction a sok ilyen vita, hogy kellene úgy nézni az angol science fiction de az olyan, mint egy zenekar hogy nem érdekel, hogy volt Beatles, és nem érdekel, hogy van Fatboy, Slim, én csinálom a zenémet, és az jó. Uh, hát az angol science fiction rendkívül sok oldalú, tehát rendkívül sok irányba megy most. Azért is mondtam, hogy ezek, ezek amiket mondtam, ezek mind együttes vannak, együttesen vannak jelen, ami, ami egységes az, hogy, hogy magas angol irodalmat képviselnek, tehát képzeljük el, hogy a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 Valószínűleg nem jön azt az angol science fiction-t olvasom, szemetet olvasok, Ez én. egy másik kérdés. Azt, azt vett hozzá. Hát ez az, ami játszott a torostály. Hát igen, pontosan van egy angol kifejező slash file. Tehát azt, azt vett hozzá, hogy, hogy egyéni ízlés. Amikor kiadnak egy, egy éves legjobb science fiction válogatást, elolvasod, és lehet, hogy azt mondta Galántai, hogy galánt azon, neked hat tetszik ebből, nekem meg három másik. Tehát itt, itt ilyen egyéni ízlések azért nagyon benne vannak, nagyon játszanak. Egyszerűen megkezdtem meg a galaktikának a főszerkesztőjét, és, és ilyen látszik, hogy ilyen más, más tetszik nekünk. Na, visszatérve a kérdésedre, ami visszajött Szent vonulat az az, hogy bár ez egy nagyon-nagyon racionális műfaj, és igazából valahol a tudományba vetett hitet reklámozza, és a tudományba vetett hit a vallása, nagyon sok misztikus elem van újra, ezt a New Wave hozta be, és most nagyon sok olyan író van, aki, aki, újra, aki nagyon sokat foglalkozik az ember lelkével,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 Képzeljétek el, egy finn srác kiment 2006-ba Edinburgh-ba, phd a SuperHur elméletből, azóta ott tehát 2006, az első angol írása 2006 ban jelent meg, egy edinburgh ilyen skót írókörbe jár, de ugye angolul ír, és tavaly megjelent az első regénye, tehát egy finn ember, aki angolul írta meg az első regényt, de Quantum Tiff, az a címe, és az rendkívül szellemes. Abban abba nincsen ilyen másodlagos jelentéstartalom, hogy most mit is akar mondani, de ott például most a Wikileaks kapcsán, megint ez is eszembe jutott, tessék apropó, egy olyan társadalmat ír le, ahol az embereknek mindenkinek van egy gebulót nevű szerkezete, nem is szerkezet, hanem program, amivel tulajdonképpen azt szabályzik, hogy mennyit láthatsz saját magadból. Csak ugye ez nem, nem egy élő Facebook gyakorlatilag az egész, és nagyon érdekes, le van írva egy parti, és hogy megy a fős és beszélget emberekkel ezt a gebulotot különböző szinten használja, illetve a társadalom ez egy nagy, marson mozgó városon játszódik, és képzeljük el, hogy a minden egyes része, mindenhol élnek mikrokamerákkal és abszolóban felszerelve, gyűjtik az adatokat egy nagy exomemory-ba, és mindenki hozzáférhet ehhez szabadon. És még itt most a másik előadásra visszakapcsolok, ahol a nyugdíjak. Az van, hogy a fizetséget és a pénzt időben mérik. Tehát nem pénzetség van, hanem idő. Ha veszel valamit, az, az időbe kerül. És amikor valaki lemerít az időkeretét, akkor azért a quiet nevű dologba eh, kerül bele a csendességbe, ami azt hisz, hogy az állam számára dolgozik meghatározott ideig. És ez egy, egy jó működött, szabályozott társadalom. Hmm. Utolsó, utolsó kérdés. Te kvantum a The pa, hm. Papának, uh, ugye, tehát A papám uh, nem most volt fiatal, és ugye a Nyilván a te is, a Kucka Péter által szerkesztett Igen. Igen. Igen. sorozat, amit nőttem fel én is, már, is alasztam, és abban nagyon sok, nagyon jó szovjet kifi Ez maradt ki az előadásból, mikor, talán halnál eszembe mi van, mi van most az oroszoknál? Na ugye az előadáshoz visszakapcsolva volt a szovjet science fiction jövőképe, az pedig az volt a kommunizmus más bolygókon és világokon győzedelmeskedni Fox rugalski kifivérek is írtak, illetve Vilánnyi Efremó mondjuk elég erőteljesen propagálta, és sokan még mások emellett. Mostani orosz science fiction, az kicsit ugye az őrség sikere, az ne lepje meg minket, illetve van egy regény, azt idén adják ki, a Metro 2033 talán az a címe, az is sikeres volt, lefordították angolra, tehát ők úgy néz ki, amennyi, amennyi hírt uh, uh, látok felülük, hogy ők, ők elég ilyen, ilyen régi típusú science fiction-t írnak. Amióta érdekes ilyen magyar és angol szemmel, hogy az ottani science fiction írók, azok olyan, mint a rockstárok, Tehát nők uh, veszik körül, és ilyen, ilyen társaság... Tessék? Jó lenne <gül> mi? És vodkával, gondolj uh, Szóval, hogy, hogy van egyfajta egy ilyen... ilyen uh,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 egész Kelet-Európából az amerikai szintet pár, pár embernek uh sikerült átlőni, egy Zorán Zsidkovicsi nevű szerbi írónak, akik belgrádből, egy Johanna Siliszálo nevű finn ennek a finn de jó angolul ír, és ezen kívül olyan, olyan sok embernek nem sikerült. Szerintünk szerintem ez egy többé. Ha nem sikerült.